Síðara kórintubré 9. kafli. Um hjálpina til hina heilögu er sem sé óþarft fyrir mig að skrifa ykkur því að ég þekki góðan vilja ykkara og hrósa mér af ykkur meðal Makedóna og segja að Akkea hefur verið reiðubúin síðan í fyrra. Áhugi ykkara hefur verið kvatning fyrir fjölda marga. En bræðurna hef ég sent til þessar hrós okkar um ykkur skild ekki reynast fánýtt í þessu efni. Ég sagði að þið væruð tilbúin. Annars gæti svo farið að ég, að ég ekki segið þið, þyrst að bera kynróða fyrir þetta tröst ef makedónarskildu koma með mér og finna ykkur óviðbúin.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 Sjærk gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nöyðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnur að veita ykkur ríkulega allar góðar gjafir til þess að þið í öllu og ávalt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálf veitt ríkulega til allara góðra verka. En svo reytað er, hann miðlaði mildilega gaf hinum snöðu, réttlæti hans varir af eilífu. Guð sem gefur sáðmanninum sæði og bröð til fæðu mun og gefa ykkur sáð og margfalda það og auka ávöxt réttlæti sikkar. Guð mun auðga ykkur í öllu svo að þið getið jafnan sínt örlæti. Þá munum margir þakka Guði fyrir gjafirnar sem við komum með frá ykkur. Því að þessi þjónusta sem þýð innið af hendi bætir ekki aðeins úr skorti hinna heilögu heldur leiðir hún einnig til þess að margir menn þakka Guði. Þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta er, munu þeir lofa Guð fyrir að þið farið eftir fagnaðar erindi Krists sem þið játið og gefið með ykkur af örlæti bæði þeim og öllum.